Capitolul 3, versetul 11. Oare din aceeași vână a izvorului țișnește apă dulce și apă amară? Omul credincios, copilul lui Dumnezeu, are o singură gură, dar înăuntru lui sunt două firi, firea veche și firea cea nouă. Cea din este moștenire de la primul Adam, cea de a doua este născută din ultimul Adam, Domnul Isus. De prima trebuie să se dezbrace mereu, neîmplinindu-i poftele și ținându-o mereu pe cruce. În a doua trebuie să se îmbrace necurmat, silindu-se în cele arătate de Dumnezeu prin cuvântul Său. Cele două firi din cel credincios sunt două forțe cârmâite fiecare de către un stăpân, Domnul Isus prin mijloacele Lui și Diavolul prin mijloacele Lui. Cui îi dăm întâietatea acela ne stăpânește, căci trupul nostru este ca o moară, iar gura este coșul morii. Cine toarnă întâi, acela macină. Izvorul nu dă decât un singur fel de apă. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? E adevărat că moara nu macină decât o singură sămânță, iar izvorul dă un singur fel de apă. Nu este cu putință două feluri de apă prin aceeași conductă, însă atârnă de cel care stă la capătul conductei. Dacă Domnul are întâietatea în viața noastră, înseamnă că firea nouă, cu felul ei de a fi, este stăpâna trupului, deci și a gurii, și atunci totul va fi dulce în noi, totul va fi lumină și neprihănire. Cuvintele sunt oglinda inimii. Cine vorbește rău, cugete rău, spune un om al lui Dumnezeu. În adevăr, gura de afară ceea ce se află înăuntrul omului. Cuvântul este chipul gândului și expresia simțimentelor noastre. Din cuvinte, lesne se poate cunoaște starea lăuntrică a omului care vorbește. Un înțelept francez spunea, limba este pictura ideilor, chipul gândurilor îl zugrăvesc vorbele. Iar Gracian spunea și el, ține mereu zahăr în gură, pentru a îndulci vorbele pe care le rostești, așa ca să placă și dușmanilor. Aceasta în limbaj evanghelic înseamnă să fii plin necurmat de Hristos și de cuvântul Lui, să te adapi mereu din apa cea vie și dulce a adevărului Său, să-i dai Lui întâietate în toate lucrurile și în tot timpul, pentru ca gura aceasta, conducta vieții tale, să poată da numai apa dulce a vorbirii duhovnicești. Mm. Versetul 12. Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu se poate da apă dulce. Iacov invită pe frați să judece serios lucrurile, îi cheamă la rațiune ca să poată pătrunde adevărul lui Dumnezeu. Fără o judecată sănătoasă, fără o gândire adâncă și nepărtinitoare, nu se poate ajunge la adevăr și fără adevăr nu poate fi viață după voia lui Dumnezeu, nu poate fi fericire. Versetul de mai sus vorbește de soiuri deosebite de pom și viță de vie care nu pot rodi altceva decât cum le este soiul. Cum să facă smochinul măsline sau vița de vie smochine? Cine are judecată sănătoasă știe că nu se poate așa ceva. Peste legile fixate nu se poate trece. Dar dacă în lumea fizică sunt astfel de legi, oare pe plan spiritual să nu fie așa? Copiii lui Dumnezeu, creștini adevărați, sunt alt soi de oameni decât necreștinii sau creștinii de formă. Prin nașterea din nou, ei au primit o natură nouă, necunoscută în lumea păcatului, natură pe care cel nenăscut din nou nu are. Cu această nouă fire creștinul poate să rodească faptele lui Dumnezeu, poate purta luptele lui Dumnezeu, poate iubi pe Dumnezeu și împărăția Lui și poate lucra pe ogorul Evangheliei cu o plăcere deosebită. Cu această fire poate vorbi cuvintele lui Dumnezeu, poate cânta slavă lui Dumnezeu, poate mângâia și înviora pe orice om și poate rosti totdeauna numai bine cuvântării. Limba celui născut din nou nu poate rosti cuvintea mare dacă stă necurmat sub călăuzirea firinoi. așa e felul ei, după cum smochinul nu poate face măsline. Zice un înțelept, dacă vorba unui om este aspră și încurcată, fără putere, nehotărâtă și rece, tot așa este și spiritul, căci gândește numai prin vorbă. Domnul Iisus a venit din cer pentru a răscumpăra pe om din robia păcatului și a morții și să-l aducă iarăși în casa Tatălui Ceresc, unde este adevărată fericire. El n-a venit să îmbunătățească firea omului, ci să-i dea alta nouă, prin nașterea din nou. Cu firea aceasta nouă să poată gândi și vorbi altfel decât cei din lumea păcatului, să aibă alte gusturi și alte plăceri decât ei și să săvârșească fapte și lucrări neobișnuite pe pământ. Acesta e creștinul adevărat. A vorbi frumos și a trăi frumos pentru cel născut din nou nu vine din sforțare proprie, ci este natura lui. El nu poate fi altfel dacă stă sub călăuzirea firicelei noi și a Duhului Sfânt. Natura nouă rodește faptele lui Dumnezeu pentru că ea este născută din Dumnezeu, din firea lui. A fi creștin înseamnă a fi născut din nou din Dumnezeu. La nașterea din nou nu se ajunge decât prin credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa lui și printr-o pocăință sinceră. Vine Domnul, vine Domnul, Versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Filozoful grec din vechime, Aristotel, zicea, teoria care nu este verificată prin fapte este falsă. Adevărata viață creștină, viața celui născut din nou, prin credința în Domnul Isus Hristos, este o trăire practică a tuturor virtuților dumnezeiești. Înțelepciunea și dragostea sunt arătate practic în legătură cu viața celorlalți oameni. Se povestește că prorocul Ilie, pe când era pe pământ, s-a întâlnit odată în piața unei cetăți cu un învățător care i-a pus următoarea întrebare. Prorocule a lui Dumnezeu, spune care dintre oamenii aflați aici în piață sunt fericiți acum și îi așteaptă fericirea veșnică? Uite acolo! Îi vezi pe cei doi frați care tocmai stau de vorbă? Amândoi vor avea parte de fericirea veșnică. Învățătorul s-a apropiat îndată de cei doi. Iertați-mă că vă întrerup, dar trebuie să vă întreb ceva foarte important și vă rog din suflet să-mi răspundeți. Ce fel de viață duceți și care este ocupația voastră preferată? Când vedem pe cineva trist, îl înveselim și când vedem că doi oameni se ceartă, nu cruțăm nicio osteneală până nu împăcăm. Adevărata înțelepciune se arată în mila și dragostea față de aproapele, în izbăvirea lui din toate nevoile, îndrumându-l spre Mântuitorul Isus Hristos. Dacă ai adus pe cineva la Domnul Isus Hristos, prin care poate primi mântuirea și viața veșnică, ai făcut cea mai mare faptă bună din câte există. Zice Sfântul Marco Ascetul, arată-te înțelept cu faptele căci nu există cuvânt care să fie mai înțelept decât fapta. Iar Sfântul Grigorie teologul subliniază frumos adevărul acesta când zice, e mai bună înțelepciunea care nu strălucește prin cuvânt, dar se dovedește prin mărturia faptelor. Înțelepciunea adevărată care se află în viața cuiva nu rămâne niciodată singură, ci este însoțită de tot lanțul virtuților dumnezeiești, pentru că ea face parte din viața cea nouă a omului întors la Dumnezeu. Viața noastră ascunsă cu Iisus în Dumnezeu trebuie să se arate și în afară, însă pentru a ajunge aici trebuie să nu uităm că în fiecare dimineață este mai bine să avem o intimă apropiere cu Domnul și prin rugăciune, să ne străduim apoi să păstrăm ceas de ceas legătura stabilită între El și noi. Înțelepciunea sau inteligența este facultatea de a folosi bine experiența, adică legătura cu Domnul Isus prin dragoste ascultătoare. Cine are o bună legătură cu izvorul înțelepciunii, va ști să se poarte și față de toți oamenii cu o purtare dumnezeiască. Vine Amen. setul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Păcatul, starea de păcat și tulburarea sunt vrăjmașii omului când e vorba de priceperea adevărului. Cine pismuiește sau este stăpânit de un duh de ceartă nu este de partea adevărului și adevărul nu este de partea lui Duhul de ceartă și pisma sunt o travă care omoară înțelepciunea și spulberă pacea. Cum ar putea să locuiască dragostea într-o inimă pismașă și stăpânită de un duh de ceartă? Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, Diavolul invidiază pe oameni și nici într-un caz pe alți demoni, iar tu, omule, invidiesc pe om, te ridici împotriva celui ce este de un iam și de un pântece cu tine, ceea ce nu face nici necuratul. Ce fel de îndreptare vei avea? Să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Așa continuă versetul de mai sus. Slava de șarte este unul din dușmanii cei mai temuți ai adevărului. Adevărul suferă cel mai mult de pe urma ei. De multe ori se întâmplă ca cineva să-și susțină ideile cu încăpățânare, nu de dragul ideilor, ci de dragul amorului propriu. Amorul propriu, adică euul, cere cele mai scumpe jertfe. Nimeni nu poate găsi adevărul și apoi să-l urmeze dacă nu se apă de, de eu. Eul în om este ca o măsea bolnavă, iar adevărul este ca aparece. Și de câte ori luăm apa adevărului în gura noastră și ne supără, înseamnă că măseaua eului este prezentă. Oricare ar fi împrejurarea și oricare ar fi starea noastră personală, ca oameni credincioși, nu trebuie să mințim împotriva adevărului. De câte ori vrem să apărăm o cauză pământească, păcătoasă, cu adevărul dumnezeesc, mințim împotriva adevărului. Adevărul face o singură lucrare când este vorba de pământ, desface sufletul de el. Orice interes pământesc este împotriva adevărului ceresc. Pentru a fi obiectiv în căutarea adevărului, trebuie să pornim dezlegați de prejudecăți. Niciun suflet nu va putea afla adevărul care mântuiește dacă mai întâi nu se dezbracă de tot ceea ce împrejurările, familia, națiunea, societatea, religia au căutat să l îmbrace în decursul vieții. Adevărul trebuie să ne fie cel mai scump pentru că El este cel mai frumos, pentru că El este Dumnezeu. Să nu ne grăbim să aducem argumentele noastre pentru apărare, dacă mai întâi nu am cercetat inima ca să fie curată de slavă deșartă. Vine Domnul, vine Domnul, ia Versetul 15 Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, sufletească, drăcească. De unde vine și unde merge, iată ce trebuie să ne intereseze în primul rând pe noi, cei cărora Dumnezeu ne-a dat rațiune, fie că este vorba de un om, o învățătură, o lucrare, un sentiment, un gând, un îndemn, o carte. Sunt numai două părți, adevăr și minciună, cer și pământ, Sfințenie și păcat, Dumnezeu și diavolul. Să fim foarte atenți la tot ce vine în viața noastră și să cercetăm cu grijă obârșia ca să nu fim în primejdie de moarte. Tot ce nu vine de sus, de la Dumnezeu, din cuvântul Său sfânt, duce spre întuneric și tulburare, spre rătăcire și moarte. Tot ce vine numai din sentiment, din stare sufletească, nu poartă în sine adevărul dumnezeesc și trebuie lepădat repede. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Înțelepciunea care izvorăște dintr-un interes oarecare, fie interes de partidă, fie interes de familie, fie interes personal și orice alt interes, afară de interesul Domnului Isus Hristos, lucrarea Lui unică pe pământ, este înțelepciune sufletească, drăcească. Înțelepciunea duhovnicească din Dumnezeu și înțelepciunea sufletească, drăcească, Iată două înțelepciuni care vor să ne stăpânească în orice clipă. Aceste înțelepciuni nu le poți deosebi dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu și dacă nu ești lepădat de sine, pentru că se aseamănă între ele în multe privințe. Câinele și șacalul sunt de același neam și seamănă atât la înfățișare cât și la lătrat. Cel din însă trăiește în mijlocul oamenilor și le este folositor, cel din urmă trăiește în pustiu și este dăunător. Un proverb arab glăsuiește, urmează lătratul câinelui, nu al șacalului, primul te duce în sat, al doilea în pustiu. Înțelepciunea de sus și înțelepciunea de jos, adică înțelepciunea duhovnicească și înțelepciunea sufletească, la prima vedere seamănă între ele așa cum seamănă câinele cu șacalul. Prima însă te duce la adevăr, la mântuire, la Dumnezeu, iar a doua te duce în pustiu, în întuneric, în rătăcirea morții. Înțelepciunea sufletească este o arbă, nu are lumină pentru că este născută aici pe pământul păcatului și din firea păcatului. Ea este totuna cu înțelepciunea drăcească. Să fim foarte atenți când este vorba să ascultăm pe înțelepți sau când le citim cărțile. De unde vine înțelepciunea lor? Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vom fi înșelați, ci vom deosebi limpede lătratul câinelui și al șacalului. at are the all. Versetul 16, căci acolo unde este pisma și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Unde s-a încuibat pisma, acolo toate relele sunt prezente. Pisma este una din ficele diavolului, căsătorită cu orice om care nu s-a predat în întregime Domnului Isus. Pisma se poate strecura cu multe excusințe, și în inima copiilor lui Dumnezeu, dacă nu veghează tot timpul. Diavolul își îmbracă această fică în hainele cele mai nevinovate numai ca să-și în rândurile creștinilor. De pildă o îmbracă și red cu haina apărării adevărului, înlăturând pe toți cei care au daruri din partea lui Dumnezeu și care s-ar impune prin aceste daruri în fața oamenilor. Zice un înțelept, pisma este pasărea care se hrănește cu oameni. În adevăr, nu poți pismui decât pe oameni și mai ales pe cei cu care lucrezi, care au aceeași ocupație și cu care trăiești. Poetul Alexandru Vlahuță spunea, și suferă de succesul altora ca de o umilință, ca de o ofensă neiertată adusă slăbiciunii lor. Dragostea și unitatea sunt nimicite din mijlocul copiilor lui Dumnezeu atunci când se ivește vește pisma. Cu multă limpezime, scria Sfântul Ioan Gură de Aur despre invidie sau pismă. Nimic nu împarte și nu învrășbește atât de mult ca invidia sau zavistia. Ea este mai pustiitoare ca toate relele. Invidioșii sunt mai răi ca lei. Ei sunt asemenea diavolilor și aproape mai răi, căci lei se înarmează contra noastră sau prin foamea care îi constrânge sau pentru că sunt provocați. Dar invidioșii. Faceți-le bine și ei vă vor face rău. Atrageți-i prin binefaceri și ei vă vor persecuta. Când încolțește pisma într-o adunare de credincioși, fuge rânduiala Duhului. În altă traducere, versetul acesta este redat astfel, căci unde este gelozie și Duh de partidă, acolo este neorânduială și orice luptă grea. Unde este Duh de partidă, este și pismă și unde este pismă, este neorânduială, adică împrăștiere. Rânduiala Duhului Sfânt este numai acolo unde noi i duc de partidă sau de ceartă. Unitatea și dragostea arată limpede existența trupului lui Hristos pe pământ. Mădularele trupului nu se pot dezbina unele împotriva altora. Frații mei, să ne ferim de focul diavolului, duhul de partidă, care atrage după sine duhul de ceartă, pisma, neorânduiala și tot felul de răutăți. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Iacov, capitolul 3, de la versetul 11 la versetul 16.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 Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, sufletească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Pre slava Domnului cântăm cântarea Vine Domnul! Vine Domnul. We have our husband. MULȚUMIT